Так, мовляв, і так. Жити двом сім'ям у корчмі, в кімнатині врешті можна. А вдвох, напевне, краще? В листі до Володі Кіндрат так і писав. Може, в тебе скрута з житлом? Так ти сходи до Валентина Христофоровича, скажи. Котя вітання передає. Нахваляється приїхати, питає про квартиру. А що я йому скажу? Він передав якось голові облвиконкому вітання від Коті. Але вічно заклопотаний Валентин Христофорович байдуже здалося перепитав: "Ви знайомі з Котею?" У тому запитанні Володя прочитав: Котя ж мужчина, як мужчина, письменник, заступник редактора Столичної газети, а ти жевже жевжиком. "Ото тільки що вибихало тебе", мов Яворище, "ото й усього". Але не в одного капусти такі квартирні умови. Буде можливість? Начальство само почне цю розмову. Той же Христофорович подзвонить по телефону. Слухай, капуста. Кажуть, у тебе порядної квартири немає, а зайди-но. Гм, подзвонить. Як рак свисне. А колишній газетяр міг би поспівчувати. Так і не ходив ніколи до кіндратового друга. І, може, і добре, що він не заповзятливий, як декотрі, не заміристий, як гутентак до науки, не такий практичний і винахідливий, як Ярослав Гармаш. Може, і справді не вельми кепсько, що капуста не клянчив по знайомству квартиру, бо врешті це противно. Он до Катерини причепився морячок, Соліст ансамблю, приземкувати старшина першої статті. У коханні освітчується, божиться, що любитиме Миколку як рідного, усиновить і виховуватиме. Морячок при нічогенькій кімнаті, при невеликій, але й немалій зарплаті. Як подивитися в перспективу Катеринину, то корчми поки що вистачить для нього з Мариної і майбутньої синкліти. А Нарис таки витанцювався. Гарні люди населяли його люди скромні настирливі, войовничі добрі, непримиренні, совісні. Сваха прочитав і в своїй манері висловився, задоволено підхіхікуючи, а ви, капуста, починаєте виписуватися, так мережете слова і плодовитию до біса. Я не встигаю читати. А цей нарис просто таки зроблено з душею. Гутентаг з власної ініціативи прочитав і сказав, гарно. Але капуста зліпив усі жанри докупи. Ну і що, запитав я? Лінія є? Думки є? Повчально? Що ж вам, геносик Гутентаг, ще треба? Врешті, прекрасний досвід розкрито. Володю цікавила думка відповідального, адже його завдання виконував. Редактор мав викликати почитанні, та чомусь не викликав, передав через сваху. А все-таки капуста росте, нарешті ми будемо гарно виглядати перед... І показав коротеньким пальцем з обгризеним нігтем угору. Ваха небез звернув увагу автора статті «Ви ж знаєте капуста, під валюк до стильових тонкощів не доходить Він навіть не помітив, що нарис не читається, а просто струменить, як потічок у горах Чому не помітив? Бо читає все по діагоналі, абзацами, бо вічно затурканий То суще правда тижнями безвиїзно сидить в районі уповноваженим. Як член бюро обкому, редактор відповідає за район. А коли й вдома, то більше на всіляких нарадах, сесіях, активах просиджує. Газету ж редагує Микола Вікторович. Людина настирлива й вимоглива, прискіплива аж до дрібниць. Правда, часто потерпає від своєї доскіпливості. До приїзду під Валюка уже заробив три догани. При під Валюку ще одну вихлопотав. У перекладному варіанті газети на четвертій сторінці Микола Вікторович у заголовку «День врача в городі» взяв «День врача в лапки», бо не набрали в друкарні, хоч в оригіналі лапки й стояли на своєму місці. Заголовок перебрали, Коректори сумлінно простежили, чи поставлено, де помічено свахою, і врешті, де треба лапки, і байдуже залишилися до того, що ж там набрали грамотії друкарі між лапками, а набрали «День врага». На бюро обкому секретар, давши відповідну оцінку факту, нагадав членам бюро, «Сваха вже має три догани». «Що ж будемо оголошувати товаришові Свасі далі? Може він сам підкаже?»